Поїду, подумав Отава, завтра ж уранці поїду до Києва. Два дні? Це ніщо. Ліпше втратити два дні, аніж... До ранку вже не заснув. Снід зай пішов без жодного бажання. Мав твердий номер одразу після сніданку, викликати таксі і їхати на аеродром, діставати там квиток і летіти, летіти. Всі заспали після вчорашнього випадку в Оріанді. На сніданок запізнювалися, і Отава подумав, що так воно й краще. Художниці теж не було. Отава поколупався видалкою в якійсь там потраві, надпив трохи чаю і вийшов з їдальні. Йому назустріч на сходах піднімалася Тає. Крізь розтемнуте біле пальтичко виривалися назовні яскраве плаття, яке зараз перетворило Тає на жінку у всьому в кожному порусі, в кожному вигині тіла, в кожному з очей. Він став і в нього в грудях прокотилося коротке схлипування з нічного кошмару. Не знав, що казати, безтямно дивився на молоду жінку, яка упевнено дала сходи своїми високими ногами, обтягненими модними зорістими панчохами. Ви вже поснідали так рано? Сказала вона досить буденним, як йому видалося, голосом. Оталі враз захотілося, щоб вона повторила вчорашнє запрошення, подивитися її етюди. Запросила його відразу після сніданку, щоб він потім міг ще викликати собі таксі і встигнути на аеродром до відльоту рейсового літака на Київ. Вона міла читати його думки і настрої, тож повинна була і тепер. Але Таїса сказала зовсім інше. «А я, бачите, причепурилася, їду в кіно. Сьогодні показують дорогу Фелліні. Бачили?» Він повинен був сказати, що не бачив, і одразу ж напроситися разом з нею, але образа Натаю за те, що не захотіла вгадати його бажання, примусила бовкнути неправду. Бачив нічого спеціального. Тоді... Вона стала східцем вище за Отаву і, мружачись, розглядала його. Тоді ви підете і подивитеся ще раз. Навіщо? А щоб не казати про цей фільм таких дурниць. Можу я мати свою думку і взагалі. Він не витримав і сказав майже благально. Могли б ви не піти на цього Фелліні. Дозвольте поцікавитися, чому? Ну, підете іншим разом, а сьогодні я б дуже хотів поглянути на ваші етюди На мої етюди? Та я трохи повагалася Ну, гаразд Але це можна згодом Ні, я хотів Ага Вам хотілося зараз же, може і мені, і не снідати? Та ні, поснідайте Ви дозволяєте? Що ж? Я подумаю під час сніданку чи мені йти на філіні, чи показувати вам ці Етюди? Боюся, що ви мене можете не застати, ображено промовив Отава. Ага. Вирішили їхати додому, і то негайно, ну гаразд. Я вип'ю чаю, а потім покажу Етюди. Слаба жінка, нічого не вдієш. Вона віднула перед очима в Оттаві своїм яскравим платтям і пішла до їдальні. А Отава стояв на сходах і знетямлено посміхався усім знайомим, що прямували на сніданок. Що він наробив, що накоїв. І два слова, мов муха обшибку, билися йому в голові. Славно звісний, горе звісний. Пройшов лікар та інженер, винувато привіталися з Отавою, потім унизу на сходах з'явилася квадратова постать поета. Цікаво, що скаже цей. Петна наблизився знизу, глянув на Отаву, хрипко бурмотнув. «Пробач, старий, нічого не пам'ятаю». Отава відвернувся. Ніхто нічого не пам'ятає. «А він що? За пристрій? Кібернетична машина Дніпро? Славнозвісний, горизвісний. Дякую, красно!» Та я вибігла на сходи, тримаючи пальточко в руках. Гнучка тіло випручувалася з Простудитись, «Простудитесь», – сказав я Тава. «Зате покажу вам своє плаття, хоча забула, вас цікавлять етюди». Вона повела його до своєї кімнати, довий санаторний коридор, дешеві копії картин на стінах, килимові доріжки, казенна, показна чистота, хоч би якийсь безлад, що свідчив би про звичайне людське житло. «Так-так», – Відмикаючи двері, говорила Тая Зараз ви побачите Покажу вам свої етюди Етюди Ще не причинивши дверей Недбало кинувши на ліжко Своє пальтечко, Тая кинулася в куток Де віднівся етюдник із стосик полотен Натягнутих на підрамники Стала вихоплювати їх звідти Одно за одним і майже Жбурляючи на стіл перед очим Отаві Ось «Ось, дивіться, можете, ось, будь ласка!» Чотирикутники загрунтованого полотна, більші-менші, квадратові прямокутні, готові прийняти на себе фарби і лінії, але ніде жодної барної плямочки, жодного доторку пензлем, нічого, біла пустота, мов засніжена тундра. Отава вже не знав, куди тепер дивитися, на ці дивні заготовки чи на таю, якийсь немилий жарт. Може, вона вчора ввечері сховала свої написані Етюди, а це просто так? Не розумію вас, сказав нарешті. Що не розумієте? Вона випросталася, стала напроти нього, майже впираючись йому в груди своїми округлими персами. Ну, так от, не могла, нічого не могла ходила в гори, до моря, дивилася на пейзажі, на первісний хаос, на здибленість, на дикий крик, що прагне втілень. І нічого не могла, не могла. Що мені до того? Яке діло до громаддя гір і величі води? Мазанина з підтекстом чи без підтексту? То не для мене. У мені кричать люди, зітхають, могутньо народжуються, а я не можу. Що ж ви робили там, у горах, щодня за цюдником, що плакала. Вона глянула на нього зблизька своїми різнобарвними очима, і така в них була щирість, що він не втерпів і сказав, ви знаєте, я теж сьогодні плакав уночі, крізь сон, а потім прокинувся і теж не міг стриматися. Вірите? Вона болісно всміхнулася. «Ждете компліментів за свою щирість?» «Але ж я не вимагаю компліментів, хоч і жінка. Обійдетеся і ви?» «Ні, я хотів сказати інше. Мені зараз ще моби затамоване схлипування. Не можу стримати». «Ви їдете зараз?» – вона знов глянула на нього. Своїми трохи лиховісними очима. Аж стало страшно». «Нічого, може, так і треба. Прощайте». Подала йому руку, дивилися на нього, не зводячи очей. Отава повільно схилився і поцілував її руку. «Вічливий професорський поцілунок», – прокоментувала вона. «Я повинен їхати», – сказав Отава. «Але якби, якби ми з вами познайомилися трохи раніше, то ви б поїхали додому ще тоді» докинула Тая. Може, а може ні. Я розумію вас, коли ви ото не торкані полотна. Все розумію. Сам не знаю, чому, але відчуваю, що міг би розповісти вам. Ну, спершу про хлопчика, який жив майже тисячу років тому, а вже потім. Ви думаєте, це помогло б тисячоліттям замінити нинішнє? Тим хлопчиком вас але пробачте. Щасливого вам польоту! Прощайте! йдіть. Він вийшов трохи горблячись через свій високий зріст, а може і не через зріст, і просто з казенно упорядженого коридора, з чистого кольорового апарата, що стояв на полірованій монументальній тумбі стилю епохи надмірностей, Зателефонував до таксопарку. І коли вже виїздив з міста, побачив мигдалеве дерево, що першим засіло тут. Було багато розмов про те мигдалеве деревце. Коротна газета на традиційному місці містила традиційний знімок з традиційним підписом Квітне мигдаль. Але газеті ніхто не повірив, бо хіба ж невідомо, що фотографи завжди мають у своїх чорних конвертах заздалегідь наготовлені знімки на всю пору року. І найперше для капризної весни, яка то запізнюється, то приходить занадто рано, пробиваючися крізь сніги і морози теплим сонечком і зеленою травичкою. Але хтось там казав, що газета цього разу... Не обдурює, що він сам бачив деревце, але було вночі. І через це не може точно визначити, де саме воно зацвіло і чи справді то Мигдаль, чи може ще якийсь заморський першоцвіт, а то і гібрид, виведений невтомними селекціонерами. Тепер і Латава міг переконатися, що Мигдаль вже зацвів. Деревце стояло все в білорожевій ніжності, таке нереально легке, що боєзько було простягнути до нього руку. Ану ж зніметься і полетить, як зляканий небачений птах, полишаючи цю вогку, завієну холодними вітрами землю, забираючи з неї найбільшу радість, яка тільки може бути на світі». Рік 992-й, Великий сонцестій, Пуща. Бо они дні і услышать глусіє словіса книжная, І ясен буде язик гугнівих Літопис Нестора. Того дня, як прийшов він на світ, повсюди лежали. Не торкано білі сніги, і сонце яро горіло над ними. Велике низьке сонце над подніпрянськими пущами і чаїлася тиша в полях і лісах, і небо було чисте й гарне, як очі його матері. Чи бачив він ті очі і небо в них, і чи чув ту першу тишу свого життя? Мати спородила його серед мовчазних снігів і він мерщий подав голос. Старий дідуган Мороз люто вдарив йому в уста, силуючись погамувати перший крик Новородка. Але добрі боги повеліли Морозові йти геть, і перший крик пролунав так, як і належало – пронизливо, невтримно, радісно, живу! Та пам'ять життя дається людині не з її Криком. А згодом вона виникає тобі мострус, наче вибух, і своє буття на землі ти відлічуєш з тої хвилі. Для нього світ починався пітьмою. Глуха чорнота заливала все довкола, і він борсився на самому дні її важководдя і плакав у віччі і безнадії. Був посеред нескінченного, моторошно чужого шляху, всусиль накритого темрявою. Нічого не знав і не бачив. Ноги самі вгадували напрямок, ноги несли його далі й далі шляхом, глибше і глибше в темряву, і йому ставало дедалі страшніше і страшніше. Він плакав гірко, пригірко. Пітьма затягувала його в себе, поглинала його. І він слухняно йшов у її всюдисущість І тільки й умів, що плакати Так і принесе з через все життя Чи то був він, чи приснилося Опісля був дід родим Власний не сам дід, а його руки Дві безмежно широкі теплі лопати Які вигорнули мляш чорноти Безнадійного шляху, а потім дивно торкалися хлопцевої голови, до настовбурченого, жорсткого, мов на спині у вовка волосся. І від того незвичного доторку плач перейшов у схлипування, а там і зовсім ущух і зник. Велетенський чоловік з побитим крутою сивизною диким. Заростом на голові, на обличчі, прикритий спереду шкурою тура, зачепленою грубим ременем, за схожу на стовбур старого дуба шию, чеклував над полум'ям. Червоне, жовте, сизе, а то зненацька шугне звідти чорне і злякано сховається за миготливу червоність, бузкова каламуть розчиняється в ніжній синєві. Барви народжувалися, вигравали, мінилися. Барви жили буйним, веселим життям спершу в горній, потім на обличчі, на широких дідових руках, на всій його могутній постаті, а відтак впливли на свої ока, проходили крізь нього, і він відчував, що починає жити цими барвами, оцими вогняними спалахами в задивленій хижі, а ще він жив відвагою такою, самою як та, що була в дідових руках, коли вони без страху занурювалися в нуртовийсько полум'я і діставали звідти зациловані вогнем дивні речі, що світилися барвами, ще несподіванішими і яснішими, ніж бачив хлопець на землі і на небі. Дід був родим, а він – сивовок. Це сприймалося як давність, це починалося ще з непам'яті, так само, як полум'я, як дідові руки, як податлива глина в тих руках, як веселковість барв, серед якої виростав малий. Дід родим завжди мовчав. Не було людей довкола, мовби з первовіку жив він на пустельному уділі. Край шляху, що вів невідомо куди. Знав родим тільки глину та звированість полум'я в горні. Мовчки ліпив свої посудини, кидав на них химерну з барви, опалював у горні і складав під очеретяним навісом. Нащо слова? Замісував круто глину, кидав добрий вальок на дерев'яне. Вичовгане коло, перед тим розкрутивши його, пристрій для розкручування кола ногою був для себе ока найнезбагненнішою річчю з усього, що ділося. Обережно ближав до шматка глини свої широкі долоні, і глина тяглася вгору, вивищувалася, оживала, з веселою покирливість йшла за долонями, Слова тут були марні А вже згодом вступали в дію дідові пальці Моби вигравали на гнучкій податливій глині Із той мовчазної музики народжувалися То гарне горнятко То високий глек То місткий збан То химерна посудина на тонкому стоянці І все без слова і без мови Іноді брався родим до іншої роботи. Не крутилося тоді коло. Глина тужавими брусками лежала на широкій липові досці, і ждала доторку пальців. Найбільше ж було гості барв, що дрімали до часу надпиляних турячих рогах, розташованих на поставці саме так, щоб до них можна було дотягнутися без зусиль рукою такі дні родим пересувався по хижі з невластивою для його великого тіла обережністю. Його рухи набували урочистої скованості. Він, би творив мовчазну молитву давнім богам, успадкованим від діда-прадіда, і таки справді з полум'я родимового горна виходили на світ давні славянські боги, Несли в притемненність старої хижі співучу багатоманітність барв, і кожна барва мала свій голос і свою мову, так що займи видавалися б тут звичайні слова з їхньою буденною посполитістю. Родим не казав Сивоокові ніколи нічого, не пояснював, що діється у полумі і на глині, на яку крізь соломинки у турячих рогів Накреслювалися співучі барви Не почув з його уст смалий назви жодного бога Але незабаром знав уже всіх Ловивши то раз, то вдруге з уст Заброд які торгувалися з родимом За його посуд і за його богів І вже знав, що о той чотири лиці Скупчений мудрості своїх чотирьох ликів повернутих на всі чотири сторони світу, світовид. А той гнівливий, іскряно-жовтий, то бог-блискавиць Перун. А зелений, мов, причаяність лісових гущовин, пастуший покривитель Велес. А той надутий, мов, кубка, широконіздрий, жадібними очима, то сварог, верховний бог неба і світу. Найліпший ж для Сиволка видавався Ярило, господар сього плодючого і родючого, щедрий, всемогутній, мідіно голий Бог, заквічений таким веселим зелом, яке нікому і не снилося. Сивок довго не міг збагнути, чому найближче до серця йому саме цей Бог, і тільки згодом, якось випадком. Підглядівши, як родим з особливою старанністю чаклує над новим ярилом, побачив – дід дає богові своє поличчя. Цьому сивок не вбачив нічого дивного, бо вже давно запримітив спільність між богами і дідом родимом. Мовчали боги, мовчав і родим. Тільки вже як починали занадто докучати своїм торгуванням і кувці, то – відбуркував їх глухим басюрою так або ні, мало або хай. Родим уявлявся Сивоукові найдужчою силою на світі, але одного разу малий спостеріг, як дід мовчки молився коло джерела дерев'яному, невідомо ким поставленому світовиду і зрозумів Бог ще дужчий з родима. Відтоді Бог уявлявся йому всім, що дужче за нього. Ще розумів він, що є Бог чужий і є мій. Домовлятися з Богами важко. Вони завжди мовчать, не знаєш, чують тебе чи ні. Догодив ти їм чи ні? Мабуть, Боги дають силу. Хто мене перемагає у того дужчий Бог? У був Бог найдужчий, бо дід ні, нікого не боявся. Він роздавав своїх поливіних богів, не шкодував на них найясніших барв, а сам довольнявся довезним, сірілим від часу й негоди дерев'яним світовидом, що був певний його нездоланності. Купців, скільки їх бачив сивоок, мало чим різнилися від діда були дуже грізні на вигляд, добре озброєні, мали голоси такі гучні, що хотілося затуляти вуха, Однак вони відразу бачили, що народими їхні голоси не діють, тому переходили від крику до погроз, хапалися за мечі, кликали слух, і ті пхалися до хижі, а чи під очаретяний навіз наставляли на старого довгі списи. Кінець завжди був той самий, родим непомітний для ока. Порухом сягав до стовпа, який підправ покрівлю. І ось уже в його важкій руці коротко зблизкував неймовірно широкий і довгий меч. І обрубані одним ударом з писи, сипалися до ніг старого. а легенькі купецькі мечі з денькотом падали слідом. Мечі були... Порозвішувані в родима на всіх стовпах, однаково широкі, з чорними рукояттями, без піхов, він ніколи не гострив їх, але нічого гострішого, сивок, не бачив. Ніколи не чищені вони не тьмяніли, не іржавіли. У них можна було зазрати, як у тиху прозорінь води. Якось родим забув знову повісити меч після особливого палкого зіткнення з купцями-грабіжниками, він просто прислонив його до стовпа і взявся до своєї роботи. І тоді сивок тихцем спробував підняти зброю. Вхопився, обіруч за чорну рукоять, похилив тяжке залізе на себе, смикнув догори і впав, накритий безжальним тягарем. Родимочки зняв з нього меч, повісив на стовпі, а сивока легенько штовхнув під бік, як штовхав його щоранку, щоб він прокидався і вставав снідати. Їли вони рибу, смажену, в'ялену і солену, м'ясо копчене і свіжинину, хліб, здебільшого, просяний, рідше житній, а пили воду й мед, старий вистояний. І хліб і меди. Все це мали вони серед готовизни, що її запасав родим від купців. У маленькому члені без вікон, де були ще хутра, веверець, куніць, бобрічі і соболині, шкури вовчі і відмежі, звої срібного дроту і заморські монети, нарубки коштовних металів і дорогі гривни – цілий скарб, цінності якого сивок ще не міг знати. Рибу добували з річки, а м'ясо на ловах у пущі, куди родим брав себе ока чи не від найпершого дня, як той задумовився в нього. Виловлений із каламутної пітьми ночі і може саме під час тих веснажливих мандрів серед лісового безмежжя, найбільше набирався міці, що колись мала зрівнятися з родимовою силою. Тоді до них долучався третій Товаришем назвати його Сивоок не міг. А родим нікого ніяк не називав. Отож, третій був не товариш, а просто третій. А був то кінь. Уперше Сивоок побачив коня віддаля, коли пасся на лузі коло річки, і дід родим покликав його посвістом. Здалеку це була попеляста, волохата істота, доволі непоказна. Та коли кінь підбіг ближче, Сивок побачив його круту шию, широкі груди, міцні, тонкі ноги, що, мов би, аж звеніли з розгону, вдарившись в землю. І кинь йому відразу сподобався, і він мовчки про себе назвав його ласкаво «зюзь». Бо коли дід Гродим кликав його, то до свого посвісту додавав ще глухе годіння голосом, і виходив неповторно дивний звук «зю-зю-зю». Однак Зюз не поділяв уподобання малого. З першого дня він дав зрозуміти, що оголошує Сивопові війну, а вся провина малого полягала просто в самому факті його існування та ще певно в тому, що він вклонився в здавню дружбу двох самітників – коня і родима. Зюз належав до вільних створінь природи. Він не віддав гноблення і покори. Не знав запрягу і з неприхованою зневагою дивився на тих жалюгідних конях, що тягли по розмоклій дорозі купецькі повози на рипливих колесах. Якщо і підставляв він свою спину родимові, то в глибині своєї конячої душі видно вважав, що то не чоловік їде з ним у пущ, а навпаки, він кінь бере собі чоловіка за товариша в свої мандри, за якими знудьгувався на широких випасах. І ось цей усталений лад відразу порушився, як тільки родим перш ніж сісти на коня самому примостив напередку луку, сідла, якусь нову чужу істоту, до якої навіть муркнув щось ласкаве, чого кінь від нього ніколи не чув, Зюзь ждав, що буде далі, звичайно. Він міг хвицнути задніми ногами, підкинути круп так, що те малиня вхопило б з торчака, притьмом прилетівши вперед через голову, або ж навпаки став би свічкою на задніх ногах, перехиляючись назад, щоб пожбурнути непрошного вершника на землю спиною. Але це було б нечесно по відношенню до старого. Тому кінь терпляче ждав. Далі було те, що старий звично поставив ногу у стремено, Обіперся всім своїм важким тілом так, що коня потягнуло в той бік, і він мав напружити всі свої сили, щоб твердо стояти на місці. Потім була хвиля, коли важуче тіло родимове летіло над конячою спиною, і для Зюзя наставало полегшення потім родим міцно всівся в сідлі, аж прогнувся хребет у Зюзя, і аж тепер кінь від здивування перейшов до обурення таким нечуваним нахабством, такою зрадою з боку свого єдиного на світі, і здавалося б, вірного товариша. І в конячій душі в мить помста проти того, хто зважився встряти між них двох, між коня і людину. Зюзь Зміну вигнув шию, Скосив сизе вологе око правобіч, Щоб не промахнутися, Зневажливо зібрав свої завжди Ласкаво-м'яке тепер затверділі ненависті губи, Оголивши великі жовтоваті нещадимі зуби, І ось кінь мітив на ногу малого. Може, не так хотів гризнути, Як злякати для першого разу а, може, і хватанув би за маленьку литочку, хто знає. Але родим, хоч якийсь здавався неповороткий і повільний, виявився худкішим за коня. Він рвонув могутній рукою лівий повід, залізні будила брязнули між кінськими зубами, роздираючи зюзіві рота, повернули коневі шию на місце, а важкі дідові ноги водночас тим, що сили вдарили коня, Вздухвини кидаючи з місця учував. Відтоді кінь мав для свого ока саму тільки ненависть. Поки перед від'їздом на лови родим накидав на нього пітник, поки прилаштовував сідло, зюзь норовив то наступити гострим копитом малому на ногу, то непомітно куснути його, бодай, за край одягу, або хоч пирхнути тому над вухом, обдаючи його своїм гарячим, ненависним духом. Купатися самого в річку родим Сивоко не пускав і вирив для нього миленьку копанку, у якій вода прогрівалася до самого дна і можна було лежати хоч цілий день, пускаючи бульки, бризкаючи напроти сонця, водячи прутиком по мулькому дну, що так нагадувало м'яку глину, під дідовими руками натож коли прутик лишав на собі звивисті візерунки, несвідоме хлоп'яче намагання прокласти перші несміливі до стежечки до великої держави уміння де неподільно володарював дід родим Зім спистеріг себе ока коли той вилежувався копанці По Паски повертався він із далеких лугів Іще здалеко запримітив свого супротивника і, мабуть би, помстився над ним, аби до своєї зненависті домішав хоч краплину хитрощів і підкрався непомітно ближче. Але не такий був зюз, будуватися до хитрощів. Він гучно заїржав здалеку, вдарив ненависно копітами в траву і, вивертаючи поза себе цілі клапті важкого дерниння, полетів на себе ока. Малий не ждав напасті, не готувався до опору, але не розгубився, знаючи, що порятуватися може тільки завдяки самому собі, тож не гаючи жодної миті, вистрибнув з копанки, спробував утікати в до дідового обіця, але вчасно збагнув, що чотири конячі ноги мають досить значну перевагу над його маленькими двома, тому кинувся до найближчого дерева. Підстрибнув, хапаючись за найнижчу гілку і подерся вгору на зелену вишню, полишаючи зузя з його гнівливою ненавистю і незаспокоєною помстою. І хоч спіткала Зюзя на перший раз невдача, але кінь затявся у своїй зненависті і після того випадку вперто пасся коло копанки. Так що малому тепер не випадало покупатися, хіба що водив його іноді до річки дід родим, який сам не купався ніколи, певно лякаючи, що в берегині і водяний не відібрали в нього силу і хист. Але зюзь звірів дедалі більше й дужче. Вже пустився навіть на те, що переслідував Сибаука на обісті. Пався зовсім близько, і як тільки мали. Вигулькував на подвір'я, відразу чутно було глухе дудніння копит, і широкогрудий груди оки в пороги з'являвся, наче сонне марення. Хлопець стихав заскочити назад до хижі, мерщій причиняв за собою двері, брав їх на міцний дубовий засув а кінь підлітав з того боку, ставав цапа, бив передніми копитами в двері і вже й не іржав, а рикав, Мов дикий звір гі гі гі Здавалося, немає на світі сили Яка могла б примирити коня Із малим сивооком Не помагали і тривалі перерви В їхніх давніх стосунках Коли на зиму дід родим Ховав коня в теплу землянку І сивок міг бачити Зузя лише Одні ловів У такі дні звикли до відсутності Свого ворога а відсутність здавала надію і на остаточне його усунення, стаючи з ним знову віч на Кінді кінь діставав приступу шалу і, вже, не намагаючись приховати перед родимо своє ворожнечі домологу, виявляв її як тільки міг бурхливо і несамовито. Захоплений своєю змаганиною з конем сивоок. Не зауважував безлічі подій і речей, які його оточували І, може, тільки згодом згадуватиме він час від часу То перший солодкий захват від широкого світу Який відкрився йому ще тоді, як він вперше піднявся над землею залишено на дерево, щоб врятуватися від міцних зубів Зюзя Або ж вималюється йому у сірій нудзі Щоденності борви плями. Закружляючи у нескінченному танку, ваблячи погляд, бираючи очі, гідродим розтирає у круглих дерев'яних ложках з відламаними черенками свої краски. А то зненацька посеред найбільшого велелюддя обступлять його непробивні лісові гущавини, землі без доріг, попечатані слідами диких мешканців, Нахабно впевненими, несміливими, полохливими, і рибина, яку сам уперше витрусив з верші, і гніздо жовторотими пташенятами, що його знайшов у кущах, і черепаха, яку загубила яйце на теплому піщаному пагребі над далекими прогноями і шум вітру, і погук похмурого, нічного птаха вістуна. І тріск скрексаючої криги на річці, Все те навідуватиметься в його життя то більше, то менше, то бобанітиме ледь-ледь на обріях снів, то гримітиме вселюдно до болю в ушах, до сліз в очах, дощему в грудях. А з людей слідом за дідом родимом Плітався в сивоока життя ситник. Ситник – це струмені ясного волосся, розбігані очі, варви неба, жадібний червоногубий рот, рясний піт на пухкому обличчі, краплистий, невтримний піт і в літню спеку, і в зимню стужу. Ситник привозив родимові меди. Знався на нелегкому вмінні ситити це петво високо і князями та боярами, і купцями зайдами, і мужніми воями і простим людом. Родимою привозив він медив з банах, зроблених самим дідом. Сивок вельми дивувався, що для себе дід не розмальовував ніякого посуду, недбало виставляв їх зубяного візка коло хижі. Стираючи з лиця під, гукав, «Гей, родиме, маєш тут ще того добра. Якби не для себе, то й не трудився б, але давня повага моя». Родим мовчки виносив йому шмат срібла, кидав зневажливо, ситник ловив його, виважував на долоні, і сивок ще разу більше переконувався, що поважає той зовсім не діда, а оті шматки тьмяно-білого металу. Не міг збагнути, як можна ставити метал понад людину, хоч із часів і сам переймав одіда замилування до таких переливів бару. А срібло надто ж у місцях зрізу давало такі несподівано прекрасні переливи, що втішатися ними хлопець міг хоч і півдня. Навіть золото не сподобалося йому так, як срібло, бо в золоті була якась прихована пиховитість. Воно світилося жовтістю, холодною і далекою, і нагадувало цим невловимість нічних вогнів на болотах і узліссях. А срібло сяло ласкаво й тихо, мов сповитий легкими хмарками літній день. Сивокові ще разу ставало. Кривдно, коли дід віддавав гарно обрубаний шмат срібла за таку, здавалося б, несмачну потраву, як мед, прогірклий від трав і коренів, заварених туди хитрим ситником. А ще не хотілося йому, щоб ота гарна тьмавість лягала на пухку, теж спітнілу, долоню світочубого ситника. Володіючи найблияким досвідом, крутнявий і посеред розмаїтого люду, ситник досить легко вловлював неприязні до себе. Тож не дивно, що він відчитав в очах у малого все, що той мав на душі, і вже з першого разу заповзявся прихилити малого на свій бік. Робив це так, всяк випадок, знаючи, що в житті все пригодиться. Віддаючи добре, що зайвий приятель, хоч і малий навіть, Завжди ліпше, аніж ще один ворог, хай хоч і наймізерніший, і найбезсиліший. Так і почалося ситникове загравання до сивоока, вже в перший приїзд до них пітнівого медовара. «То як зримося?» – прискіпився ситник до малого. «Не відую!» – відбуркнув той. «Схоже, є на свого діда Родима. Родиме, як зветься цей пуцвірок?» Родим тільки й ждав того запитання, щоб показати ситникові свої похилі могутні плечі, а за ним і малий, відметкувато сутулячись, посунув до хижі, лишаючи ситника звітуваним от розгубленого здивування ротом. Та не такий-то був чоловік, щоб відступитися в задуманому. Вже наступного разу він хитро мружився, виставляючи Злубяного коша Простенькі скудельні збани І коли отримав своє срібле Спостарі швидкий зблиск погляду, яким малий Супроводжував політ білого Обрубка з родимої руки До чужої долоні Засміявся неприховно просто В лице малому А вже знаєш, що ти сивоок А що приблуда Здогадався від першого разу Очі маєш не сиві Як то на рік твій родим а каламутні, бо прийшов з невідомості. І хто ти є син, ніхто хто не віде? Може, робичич?» Цього разу Ситникові довелося спостерігати не вислі плечі родимові, відвернуті від нього, а короткий змах важкої провиці, якою родим наказував Медоварові мерщі забиратися геть. Від покупців Ситник вже давно знав, що та правиця досить швидко вміє боратися за страшний меч, тому не став ждати ще й цього і миттю завернув свою кобильчину з обіця. Але до молого не перестав чіплятися, хоча робив це тепер хитріше і, мовби навіть напрошувався на прихильність. Дивувався вельми Свик дідові родимою що той вибрав собі для житла таке хлопітне місце коло шляху на самому краю уділля. Щоправда, тут була ще й річка, і зелені луки вздовж неї, зате в дальнім кінці уділля починалася пуща, де можна сховатися не тільки від ситника, а й до всіх отих набридливих, нахабних, самовпевнених купців, які ще разу так зневажливо дивилися на родима, що милогою скипалося на серці. Вже він потихеньку брався до дідового меча і вже врушив його, а там і став потроху підіймати. Але ще й досі не наважувався поспитати діда, чому б йому не перебратися, коли не в самопущі, то хоч на той кінець уділля, де б його ніхто не знайшов і ніхто б не завдавав жодного клопоту. Ще не знав тоді малий, що хоч як важко доводиться іноді серед людей, але треба жити серед них, бо без них не можна. І сам він піде згодом далі і далі в люди і збереться таке вировиння, що й не снилося всім його предкам до Десятого коліна. Поки що ж мав найвищу втіху в ті дні, коли змандровували вони з дідом із свого неспокійного кінця уділля, і заглиблювалися на кілька день притаєний світ тисячолітньої пущі. На мокрій землі клуботилися чорнолози, а за ними стояли вільхи з замщилими сіро-зеленими стовбурами. Ліс моби, западався до середини. Земля під копитами в'юзя тікала вниз і вниз, дерева ставали вищі й вищі. Страшніше і страшніше було Сивокові, і він тулився до Родимової спини, позираючи вперед одним лише оком, ждав, коли ж нарешті виріняється лісова земля, коли зникне її похилість, та ліс западався більше і більше. Іноді він милостиво пускав заблуканих їздів на простори, перед ними відкривалася могутня діброва з галявинами, поритими. Вепрячими табунами, і болетенські дуби спокійно стояли навколо, з'єднуючи ліс з небом, не даючи лісові западатися нижче, однак за дібровими враз стелилися зелено-іржаві дрягви, круто спускалися в хлюпанину вологих нетрів, де не пробіжить звір і не пролетить птах. Найдивніше ж, Хоч як довго вони мандрували в пущі, і хоч як низько і невпинно западалася вона перед очима малого сивоока, і хоч жодного разу не спостеріг він повернені назад, угору, до тої висхідної точки, з якої починався їхній щоразовий спуск донизу, врешті виходило так, що вони поверталися додому на те саме узлісся, ті самі чорнолози». Це було чудо не до розгадання, бо всього можна було навчитися, слухати голосів лісу, відчитувати по слідах і відмітинах, де і коли і який звір прийшов, знати, де живуть і гніздяться і які птахи, вміти стріляти з лука кидати з писа, здирати шкуру з упольованої звірини і пекти на жару м'ясо, розводити вогнище. І відганяти ляк перед ніччю і хижим нападником, вовкулакою, але ніяк неспроможний був збагнути себе око отого моторошно, незвичайного западання лісу досередини, до глибини, нескінченного спускання, з якого, здавалося, ніколи не буде вороття. Однак вороття наставало ще разу просто легко, так ніби пощо брали їх на руки і непомітно. Виносила своїх нетрів, як безсилих, заблуканих дітей Чомусь нагадувало це себе його змаганину із з конем зюзею Тут теж точилася давня, вперта і мовчазна боротьба Між відважно полегливою людиною і темною, несходимою силою пущі Що мала в собі дерева, води, трави і, певно ж, найбільше боїв набагато дужчих, могутніших, хитріших, ніж оті, що їх так уміло робив дід родим. Головне ж – богів ще незнаних, нерозкритих, таємничих і через те сотеро загрозливіших. Для свока одно і друге лиховісно перепліталося. Якби міг сказати про свій ляк родимові, можна б відігнати побоювання – але, привчений дідом до мовчазності, переносив свої страхи сам, не ділячися ними ні з ким, був і не мав жити далі, прислухаючись до того, як наростає в ньому тривога перед конем, без якого вони з дідом не могли вирушити налови. І передпущою, що бабила, і водночас відлякувала своєю незбагненністю. І чи то вже дитяча душа тонше настроєна до звучання пересторог, а родимова щерстіла від довго життя, а чи понура закономірність буття вимагала, щоб щасливе завершення всіх загрозливих пригод, бодай одного разу поступилося кінцю нещасливому, важко тепер точно визначити причину, але сталося переслідували пораненого оленя. Олень мав стрілу в стегні. Далеко відбігти і не міг, і втікати швидше теж, видимо, не мав сноги. Але вже зюзь змокрів усією своєю попелястою шерстю. Все важче і важче погикувало в нього в череві, а олень не показувався. Слід його втечі родиму пізнав зламаній гіляцій, то по листкові дерева, поплямненому кров'ю, то по дивному сліду трьох ратичек, бо поранену ногу олені видно, ще разу підсмикував і на землю не ставив, щоб не завдавати собі зайвого болю. Олені тікав униз, в самій глибині пущі. Він забивався заплутаніші і найзаплутаніші гущавини. Але, як то часто буває в лісі, Гущавини з Дненацька розступилися і вдарило в лице переслідувачем гнилим духом прогноїв. Зюз від несподіванки став, мов уритий в землю, так що вершники мало не позлітали йому через гриву наперед. Але Родим ударив коня задухвини, женучи вперед, просто на отруйно зелене купіння болота бо на одній купині за два конячі скоки від них стояв поранений олень і дивився на свіх убивць очима, в яких чорно блукала смерть. Зюзь крутнувся туди-сюди, навіть спробував мовчки огризнутися на родима, немов то був малий сивок, але старий все ж таки переміг коня і послав його наперед, і той, стерічись над зеленим у відчайдушному пострібі, Рвонувся до Олені, і в чері у нього гикнуло щось так важко і страшно, аж себе окові стало лячно. Але, певно, родим почув той страшний звук ще перший, і все те тривало так мало, що старий не встиг і крикнути, а тільки зумів рвонути поза себе малого і виконатися разом з ним у бік ще швидше і нагальніше, аніж ніж полетів над дрягу. Вони упали водночас на самому краю над химерно хитливим зеленим покровом, а наступної хвилі за крок від них нечутно пробив тонкими ногами болотяну зелену шубу Зюзь, не затримався ні на чомусь, вмить поринув ногами до самого глибу і став тонути густі твані. Надимаючи черево, ще тримаючись ним на зрадливій поверхні, яка вихитувалася під ним, розривалася, випускала з-під низу брудні патьоки багна. Багно зітхало під конем, булькотило, поки він безпарадно вибрюхов ногами, сподіваючись, опіпертіся ними об щонебудь, і на те відчайдушне змагання коняки з чорною засмоктучою глибиною дивилися з одного боку спантеличні люди, а з другого боку недосяжний тепер олень для якого ці люди пошкодують уже не стріли, а часу, зусиль, бо навіть уваги. Бо треба було рятувати коня, треба було рятувати помічника і друга, а який-то вірний і незамінний друг родимові. Сивок зрозумів по тому, як важко застогнав старий, застогнав так само розпачливо, як і кінь, коли, проворсувшись ногами і не видобувшись на купину, з нерухомою у сподіванні затриматися на поверхні, боячись більше розхитати зрадливі багна, але однаково знанурювався в болоті поволі невпинно жахливо. Родим метнувся в перелісок. Змахнув широким своїм мечем, стяв товсте молоде деревце, кинув його циве око під ноги і той, не питаючи, що і навіщо, потяг деревце до краю дрягої. А родим стяв ще одне, здається, то був дубок з дивною для його важкого тіла митушливістю. Підбіг зовсім близько до коня, став підшиляти йому під черево дубця. Дубець одним кінцем м'яко увійшов у грузке, підхитуючи, родим підбирався глибший далі під коняче черево, але дубець бринькнув у нього в руках, став сторчма, придалений з одного боку вогою коня, тоді родим спробував обіперти свого важеля, опокладене впоперед, підсунутися в оком перше деревце, і в нього навіть щось могло вийти. Конячий бік на мить вирвався з грузського полону. Болото невдоволено зітхнуло, випускаючи свою здобич, але відразу ж скаменулося потягло ту здобич ще з більшою силою. Кнездобця випроснув з-під слизького конячого черева, Болото вдоволено чавкнуло, і зюсь запав у багно ще глибше. Родим зрубав ще товстішого дубця. Ще кілька разів подовлював спроби визволити свого вірного товариша від смерті, але марно. Коня затягувало глибше і глибше. Жив не вдавалося родимові вирвати його, бодай, на долоню засмуктуючих, Лабетів прогною. Вже тільки вузька смужка спини сіріла над брудною розбовтаністю грузовиська, і кінь, певно, знав про свій кінець і дивився на свого хазяїна неблагально, а скорше прощально і не ржав вимагаючи помочі, а тільки підкидав голову і перелякано згикнув гиги, гиги. Тоді родим, налякаючись стресовини, відважно підступив зовсім упритул до коня і одним помохом свого страшного меча відтяв йому голову. Сивок повернувся і чим душ кинувся в хащі. Втікав від смерті, яка постала перед ним одразу в стількох жачних личах і не знав, що у втечі свої спіткає нову смерть, ще страшнішу, хоч і дивно, вишукувати відтінки в смерті. За ті кілька щасливих літ, що він прожив з родимом, Сивок перейняв від строго саме тільки добро, навчився корисного, знав лише почуття, що підносять людину над світом, не віддав принижень, неправди, лукавства, заздрощів. Переляк бачив лише з боку тих, хто пробував нападати на родима. Сам же старий жодного разу не виявив бодай крихти страху, навіть під час літніх розклекотаних гроз, коли перун кидав на землю вогненні блискавиці, навіть коли заскакували їх опущені самовиті бурі і гуділи дуби і бори і ламалися, мов тріски столітні дерева, завалюючи їм дорогу, погрожуючи смертю. Та ось прийшла ніч. Коли свивовок мав побачити острах на суворому родимому обличчі, хоч була то тиха ніч, без грози, без бурі, хоч були вони не в далекій дорозі, а в своїй хижі, в захистку від усього злого і своїми добрими богами. Родим злякався темної валки, що над'їхала по шляху і зупинилися коло обійстя. Кілька повозів, кілька вершників, може навіть озброєних, як то водилися купців, ще не наважувалися опускатися в небезпечні мандри безнадійної охорони. Вже скільки таких купецьких валок пам'ятав Сивок, а старий родим знав їх за своє довге життя в тисячу разів більше, то чому ж він так стривожився, чому верші заштовхав малого до хижі, сам ускочив за ним, ухопив його на руки, підсадив до сітки, що прикривала димовий отвір над горном, трохи підважив її і пошепки звелів «Сховайся і нишкни!» Сивок прилаштувався коло самого краю сітки, щоб бачити все, що відбуватиметься внизу. Не послухати родима він не міг, бо вперше бачив того, мовби. Зляканим і вперше той вимагав відразу ж аж два слова надто ж тоді, коли, здавалося, не було потреби в словах. Дитяча душа перечувала щось незвичайне, мабуть, цікаве для малого все, що відбувається навколо, завжди є передусім видовищем, яке не зачіпає його самого і не затягують у колотнечу подій. Тепер же він і по готів перетворювався на спостерігача. А дідова здервованість підказувала хлопцеві, що матиме він неабияку розвагу.